Особливого бажання дивитися на понівечене мертве обличчя у Макса не було. Все одно вже темно, а світло запалювати небезпечно. Він відчув, що хміль помалу вивітрюється. Справу треба довести до кінця, інакше тверезим він на смерть перелякається. І раптом за спиною рипнули двері. Що за чортівня? Він же сам чув, як клацнув автоматичний замок. Рвучко, обернувшись, він побачив привида, який виходив з шафи для одягу. Таке привиде. Відлетіло душу Тамари Шиян, яка навіть у напівтемряві була схожа на живу істоту з плоті й крові, якою ще кілька хвилин тому згинь. Не треба Максим незграбно перехрестився тримтячою правицею, яка все ще міцно стискала знаряддя вбивства. — Ти не вмієш хреститися, — промовив привид. — Підходь, — прошепотів злякано Максим і позадкував. — Не підходь. Це була Тамара, жива, не привид, не голограма. Максим протверезів остаточно за якусь невловиму мить, і жах крижаними пальцями стиснув його нутрощі. «Я не вірила», – її голос тремтів, «Але я не хотіла. Я дуже перелякалася. Хотіла тебе зупинити, але ти був страшний. Я не хотіла, не знала. Вона довго, мабуть, вічність шукала вимикача. Одинока лампочка освітила кімнату. Яскравішого за це світло Максим нічого не бачив. І рвучку затулився рукою. «Я не вірила». Повторила Тамара, схлипуючи, тобі не вірила і в те, що ти наважишся, не вірила, не хотіла. Очі звикли до світла. Максим повернувся всім корпусом до ліжка, взяв, набрякли від крові, покривало за край, рвучко відкинув його. Спотворене, але не обличчя мертво дивилося на нього одним оком. Друге було залите червоною рідиною у суміші з чимось сіруватим. «Мозок», – сказав Максим механічним голосом. «Це ти? Я подзвонила їй сьогодні. Сказала, що хочу побалакати. Як жінка з жінкою». Слова давалися Тамарі через силу. Вона прибігла, умовляла дати вам спокій. Я обнадіяла її. Ми пили горілку. Я більше її підливала горілку повторив за нею Максим. Вона пила, бачила, що я хочу цього, і пила. Захотіла спати. Ми, баби, швидко п'яніємо. Я так і розраховувала. Цікаво було. Двері не зачинила, сама в шафу. В шафу, луною повторив Максим, обережно закрив мертве обличчя покривалом. Ти ж сам, через тебе, Слова каменем застрягли в неї в горлі, коли вона раптом побачила нелюдський вираз Максимового обличчя. Він нічого не говорив більше. Стрибком знищив відстань між нею і собою, схопив її за плече, не даючи ухилитися. Зі свистом розсікши повітря, злетіла вгору рука, озброєна замашним шматком арматури. Після третього удару Тамара сповзла на підлогу. Після шостого перестала кричати, тільки стогнала, коли він товкіє ногами по голові, грудях, животу. Сусіди марно спробувавши вивалити двері, викликали, перелякані нелюдськими криками, міліцію. Тамара Шиян померла по дорозі до лікарні. Ростин показав, що потерпіла Горбаль Алла Михайлівна. Була на другому тижні вагітності. Потерпіла Шиян Тамара Іванівна, вагітною не була. Смаль Максим Петрович, якого було затримано на місці скоєння злочину, відмовився відповідати на будь-які запитання. «Жінка з кошиком винограду. Кримінальне оповідання». Тепер ми підійдемо до найбільш оригінального і найбільш цінного експоната приватної колекції «Барона Таверне». Екскурсанти скупчилися біля картини єдиного експоната, який знаходився в наступній кімнаті. Макар зробив кілька спритних рухів і опинився в перших рядах глядачів. Жінка-екскурсант стала так, щоб усім було видно, і продовжила.